nini hukumu ya muislamu kujalia ama waislamu kujalia kwamba siku ya Ijumaa Ndiyo siku ya mapumziko Ndiyo weekend kwamba siku hiyo waislamu wafanye kazi kujitayarisha kwa siku ya Ijumaa bah mawulama katika kadhia hiyo wamehtalifiana al anaona jambo kama jambo hilo ni bidaa na uzushi katika dini hii. Baadhi ya maulama wanaona ya kwamba kwa ni sawa. kwani siku ya juma kama tulivyoona fadhila yake, Yataka mtu kujitolea. Ito mtu ataketi msikitini yurakiba kwa sababu watu wameamrishwa kwenda msikitini mapema. Na mwisho wa siku watu wameamrishwa kwamba watafute nini? Wakati wa ijaba. Wakaonelea kwamba ikiwa watu wata wachamakazi zao wajishughulishe na siki za ibada haina bas haina shida yoyote al katika hii ni wase na mimi jana nilitaja kwamba Umar bin Khattab ndiye aliyekuwa kwanza kuanzisha hili hili walilitaja watu wa sira japokuwa kama mnavyojua mingi katika hadithi za tarikh na sira hazina hazina isnad kwa hivyo na katika msingi kama huu na ala albani -al -al alidhafisha. Ama akaona hii halikusihi kwa Umar bin Khattab. Kwani Umar bin Khattab inasemekana baada ya kufungua al alipokuwa akirudi akakutana na baadhi ya watu. Akawambia, ya amira almu'minin. Sisi tunasoma dini na tunashughulika wiki mzima tujalie siku ya kwamba pia sisi tuweza kupumzika ya kwa nini masomo yasiwe mazito? Kwa sababu ikiwa mtu utasoma nini? Wiki mzima uchoka, ikiwa watu mwizi, usoma wiki usoma tam mzima na kuna weekend na bado watu fanya nini? Uchoka. Vipi ya kwamba watu tasoma mwaka mzima mfululizo Inasemekana Umar bin Khattab akawachagulia siku ya الخميس wal Jum'ah. Sijakutana na isnadi ya ya athar kama hii. Kwa hivyo mimi nimetawaka kufa jambo kama hilo lakini al-amru wase yakomba muislamu akiona ya kwamba siku ya juma ndio siku ya yeye anapata anapata na shaa ndio atafuata nani aula ya kwamba kwa sababu ni siku yenye fadhila kubwa japo mtu asitakidi ya kwamba yeye ijazahii ambao mapumziko haya kuna thawabu pengine yani kwani yani hiyo weekend ndio nini ni ibada muayyan kwani baadhi ya ulama maliki wana sema kwamba hapa kutakuwa na tashabbuh binasara na ya kwamba hao walipojalia kwamba yaumusabtu alahad kwa lengo la nini la hili ikiwa pia sisi tutafanya hivyo kwa lengo hilo au kwa tumejifananisha nao na ni jambo ambalo limekatazwa